A kesztyű. Azt mondja ő Nézze, szóljon izének, nem bánja meg. Nem bánja meg, mondok. Ilyet nem szeretek hallani. Én a Schiller híres lovagjának a fajtájából vagyok. De én dank, dáme, begér dicht. Mi az, hogy Schiller? Mi az, hogy lovag? Mi az, hogy dánk? Mi az, hogy mi az? Mondja ő bájosan. Pardon, mondok, a Schiller Kesztyű című balladáját nem tetszik véletlenül ismerni? Hogy lehet az? Köszönöm jól, mondja nagysága. Egy ballát ismerek, de az nem kesztyűs, az böröndös. Vagy úgy, bocsánat, az más. És most kezdem neki magyarázni, amilyen pali vagyok, a Schiller híres balladájának a témája. Hogy azt mondja, cirkusz, óriási közönség, az udvar is jelen van, és az arisztokrata hölgyek és a lovagjaik, és most következik a legizgalmasabb szám, vérfagyasztó jelenet, tudnélik a ketrecé alakított arénába beeresztenek egy kiéheztetett oroszlánt, aztán két kiéheztetett tigrist, hogy mi lesz te jó Isten, ha ezek hárman egymásnak esnek. Hát képzelheti, egy gombos tűnem mer megbukkanni, ahogy bébácsi mondaná. Figyeli, bezzeg a közönség, hát borzongatva a fejleményeket, vagyis fejlepényeket. Ebben a pillanatban egyik erkéről egy kesztyű repül le, pont a három fenevad közé. És megszólal egy szép donna kacéran. Lovag Álvarez, vagy hogy hínak, ha igaz, hogy annyira szeretsz, hozd fel nekem azt a kesztyűt, eh! Mire persze lémes szörnyűködés, a lovag pillanatig habozik, aztán feláll, és szó nélkül lemegy a fenevadak közé, akik annyira elámulnak ezen a szemtelenségen, hogy tátva marad a szájuk, mire a lovak nyugodtan felemeli a kesztyűt, viszi felfelé. Az erkély folyoson tártkarokkal, bűvölő mosolyjal várja őt a donna. Ám a lovak fogja a kesztyűt, arcába vágja, és A hálára már nem pályázom, asszonyom, így szól, és elhagyja a nőt örökre. Ön a hallgat. Nos, mondom diadallal, érti? Vállat van. Már hogy ne érteném? Tehát? Igaza volt annak az alaknak, hiszen szétéphették volna a fenevadak azt a kesztyűt, ha a Pali nem siet eléggé. Hogy lehet szóálni olyan nővel, aki egy új pár kesztyűt kockára tesz egy férfiért?